Рука величаво простягалася вдалину, і маленька чорна постать священника у старій, вицвелій сутані виглядала безглуздо і недоречно, наче чорна кругла пляма на білому мармурі давньої елади. «Нарешті ми зустрілися, Каяфо!» сказав пророк. «Крім вашої церкви і моєї, на світі немає нічого. Я поклоняюся сонцю. Ви – мороку. Ви служите вмираючому. Я – живому Богу. Ви підозрюєте мене. Ви стежуєте, як і велить вам ваша віра. Усі ви – шукачі і нишпорки, злі шпигуни, які прагнуть тортурами або підлістю вирвати у нас покаяння. Ви звинувачуєте людину в злочинності. Я звинувачую її у невинності. Ви закидаєте їй гріх, а я – чесноту. І ще одне, скажу я вам, читачу диявольських книг, перш ніж спростувати, Ваші безпідставні, мерзенні домисли. Вам ані найменшою мірою не збагнути, наскільки байдужий мені ваш вирок. Те, що ви називаєте бідою і стратою, для мене не більше, аніж чудовисько з дитячої казки для дорослої людини. Ви сказали... Що пропонуєте мені захист? Мені настільки байдуже, мариво цього життя, що я сам можу себе звинуватити. Проти мене в цій справі є лише одне свідчення, і я назву його. Жінка, котра нині померла, була мені подругою і Коханою не за законами ваших іграшкових капличок, а за законом, який настільки чистий і суворий, що ви не спроможні його зрозуміти. Ми перебували з нею в іншому, не вашому світі, походжали сяючими палатами, поки ви блукали тісними. Заплутаними провулками, я знаю, охоронці закону світські та церковні вважають, що немає любові без ненависті. Ось вам перший привид для звинувачення. Але є й другий, серйозніший, і я не приховую його від вас. Поліна не лише кохала мене. Сьогодні вранці, перед смертю, вона за цим самим столом заповіла моїй церкві півмільйона. Ну, де ж кайданки? Вам не збагнути, наскільки байдуже мені ваші безглузді звинувачення. У в'язниці я лише чекатиму немов на станції швидкого потягу до неї. Шибениця доправить мене ще швидше. Він говорив з ораторською владністю, Фламбо і Джон Стейсі, і з німим захопленням дивилися на нього. Обличчя отця Брауна відзеркалювало лише глибокий сум. Він опустив очі додолу, і чоло його прорізала з моршка. Пророк, злегка спершись на стіл, завершував свою промову. Я виклав свою справу коротко, більше не маю що сказати. Ще менше слів знадобиться мені, аби спростувати звинувачення. Щодо того, чи здійснив я цей злочин, правда проста. Вбити я не міг, Поліна Стейсі. Впала з цього поверху п'ять хвилин на першу. Людей зі сто підтвердять під присягою, що я стояв на своєму балконі, починаючи з дванадцятої рівно чверть години. Я завжди молюся у цей час на очах усього світу. Мій клерк. Проста і чесна людина, жодним чином зі мною не пов'язана, підтвердить, що сидів у приймальні весь ранок, і ніхто за цей час від мене не виходив. Він скаже, що я прийшов за чверть двенадцята, коли про нещастя ніхто ще не думав і відтоді не виходив з контори. Такого повного алібі не було ще Ніколи ні в кого показання на мою користь дасть увесь Вестмінстер. Отже, кайданків не потрібно. Справу завершено. І нарешті я скажу вам усе, що ви хочете вивідати, і розжену останніх маринки без глуздої підозри. Мені здається, я знаю, як померла моя нещасна кохана. Воля ваша, звинувачуйте у цьому мене, моє вчення чи мою віру. Але звинуватити мене у суді не можна. Усі, хто дотичний до вищих істин, знають, що люди, котрі Досягли вищих ступенів таємниченості, іноді набували дару левітації, вміли здійматися в повітря. Це лише частина тієї перемоги над матерією, на якій ґрунтується наша потаємна мудрість. Бідолашна Поліна була рвучка і горда, по правді кажучи. Вона осягла таємниці не так глибоко, як думала. Коли ми спускалися ліфтом, вона часто повторювала мені, якщо воля твоя сильна, ти полетиш донизу, як пір'їнка. Я щиро переконаний, що, піднявшись духом, вона сміливо повірила у диво. Але воля чи віра? Зрадили їй, і нижній закон, страшний закон матерії, узяв гору. От і все, панове, це сумно, а по-вашому і самовпевнено, і погано, але злочину у цьому немає, і я тут ні при чому. У звіті для поліції краще назвати це... Самогубством. Я ж завжди вважатиму це помилкою подвижниці, яка прагнула більшого знання і вищого небесного життя. Фламбо вперше бачив свого друга переможеним. Отець Браун сидів тихо і дивився в підлогу, болісно насупившись немов соромився чогось. Важко було боротися з відчуттям, яке так владно підтримали крилаті слова пророка. Той, кому належить підозрювати людей, переможений гордим, чистим духом свободи і здоров'я. Нарешті священник сказав, кліпаючи очима, часто, наче від болю. Ну, якщо так, пане, то вам нічого не залишається, як узяти цей заповіт і піти звідси. Цікаво, де ж вона, бідолашно, залишила його? На столі, біля дверей, сказав Калон з тією вагомою простотою, яка сама по собі виправдовувала його. Вона казала мені, що — Напиши його сьогодні вранці, та я й сам бачив, як вона починала це робити, коли піднімався ліфтом до себе. — Двері були відчинені? — запитав священник, дивлячись на куточок килима. — Так, — спокійно відповів Калон. — Так, їх і не зачинили, — сказав отець Браун зосереджено вивчаючи килим. «Ось якийсь папірець», промовила незрозумілим голосом похмура Джоан Стейсі. Вона підійшла до столу сестри і взяла листок блакитного паперу. Її бредлива посмішка зовсім не пасувала до ситуації, і Фламбо насупився, глянувши на неї. Пророк Стояв осторонь з тією царственною байдужістю, яка завжди його виручала. Фламбо взяв папір і почав його читати, усе більше дивуючись. Спочатку все було написано, як треба. Але після слів «віддаю і заповідаю все, чим володію в день смерті», літери Раптово змінювалися подряпинами, а підпису взагалі не було. Фламбо в повному здивуванні простягнув це священникові, той поглянув і мовчки передав аркуш служителю сонця. За якусь мить жрець, завихривши білий одяг, двома стрибками підскочив до Джоан Стейсі. Його блакитні очі вилізли з орбіт. «Що це за жарти?» – вигукнув він. Поліна написала більше. Страшно було чути його нову, по-американськи різку вимову. Велич і велимовність спали з нього, наче пелерина. «На столі нічого іншого немає», – сказала Жоан. Все з тією ж поблажливо-уїдливою посмішкою, прямо поглянувши на нього. Він вибухнув мерзенною, брудною лайкою. Страшно і соромно було споглядати, як спадала з нього маска, немов відвалилося обличчя. «Гей ви, слухайте сюди!» – закричав він, закінчивши лаятись. Може, я й шахрай. Однак я здогадуюся, що ви вбивця. Ось вам і розгадка, шановні джентльмени, без усіляких там лавітацій. Дівчинка писала заповіт, залишала все мені. Ця мерзотниця увійшла, вирвала ручку, потягла її до шахти і штовхнула. Так, без кайданків не обійдемося. «Як ви слушно зауважили!» – з недобрим спокоєм промовила панна Джоан. «Ваш клерк – людина чесна і вірить у присягу. Він у будь-якому суді підтвердить, що я була у вашій конторі та виконувала свої обов'язки за п'ять хвилин до смерті сестри». І через п'ять хвилин після її смерті пан Фламбо також підтвердить, що застав мене там, у вас. Усі мовчали. Отже, Поліна була сама, вигукнув Фламбо. Вона вчинила самогубство. Вона була сама, сказав отець Браун. Але... Самогубства не вчиняла. Але як же вона померла? З нетерпінням запитав фламбо. Її вбили. Так, вона ж була сама заперечив детектив. Її вбили, коли вона була сама відповів священник. Усі дивилися на нього, але він сидів так само тихо, відчужено. Його Кругле обличчя насупилось, наче він тужив за кимось або когось соромився. Голос його був рівний і сумний. «Ні, ви скажіть!» – почав кричати Калон, не добираючи слів. «Коли прийдуть за цією кровожерною гадиною?» «Убила рідну сестру, вкрала в мене півмільйона!» «Гаразд, гаразд, гаразд пророче посміхнувся Фламбо. Чого вже там? Все одно цей світ, лише марево. Служитель сонячного бога спробував знову вилізти на п'єдестал. Не в грошах справа, проголосив він. Звичайно, маючи їх, я поширив би своє вчення по всьому світу, але головне воля моєї коханої. Для неї це було святинею. Поліна бачила, отець Браун схопився, крісло захиталося. Він був страшенно блідий, але весь світився надією, і очі його сяяли. Ось, дзвінко вигукнув він, з цього і почнемо. Поліна бачила. Високий жрець, поквапливо, як божевільний, Позадкував перед маленьким священником. «Що таке?» – верескливо забелькотів він. «Та як ви смієте?» Поліна бачила, повторив священник, і очі його засяяли ще яскравіше. «Говоріть, заради Бога, розкажіть усе. Наймерзеннішому злочинцеві, спокушеному дияволом, стає легше після сповіді. «Покайтеся!» Благаю вас, як бачила Поліна. — Пустіть мене, дітько вас забирай! — кричав Калон, немов пов'язаний велетень. — Що вам до того, нишпорка, павук? Що ви мене плутаєте? — Схопити його? — запитав Фламбо, кидаючись до виходу, бо Калон широко відчинив двері. — Ні, нехай іде, — сказав отець Браун, — і зітхнув так глибоко, Немов його скорбота Сколихнула Глибини Всесвіту. Нехай іде Каїн, Бог йому Суддя. Коли він ішов, усі мовчали, І швидкий розум Фламбо губився У здогадах. Панна Джоан з превеликим Спокоєм прибирала папери На своєму столі. Отче! сказав нарешті на Фламбо, «це мій обов'язок, а не лише цікавість. Я повинен довідатися, якщо можна, хто скоїв злочин». «Який?» – перепитав священник. «Той, що стався сьогодні», – відповів його поривчастий друг. «Сьогодні сталося два злочини», – сказав отець Браун. «Вони дуже різні, і скоїли їх різні люди». Панна Джоан поклала папери, відсунула їх і стала замикати шафу. Отець Браун вів далі, звертаючи на неї не більше уваги, ніж вона на нього. Обидва злочинці, говорив він, скористалися однією і тією самою вадою, однієї і тієї ж людини, і боролися вони за ті ж самі гроші. Серйозніший злочинець перечепився через дрібнішого злочинця, і той отримав гроші. Та не тягніть ви, як на проповіді, благав Фламбо, скажіть кількома словами. Я можу сказати і одним словом, погодився його друг. Панна Джоан, діловито і строго насупившись, надягла перед люстерком строгий, діловитий, капелюшок, неквапливо взяла сумочку та парасольку і вийшла з кімнати. «Правда дуже проста», сказав отець Браун. «Поліна Стейсі сліпнула». «Сліпнула?» повторив Ламбо, повільно підвівся і випростався на весь свій велетенський зріст. «Це у них родинне, вів далі отець Браун, молодша сестра, Носила б окуляри, але Поліна не дозволяла їй це робити. У неї була своя особлива філософія чи то своє марновірство. Вона вважала, що людина повинна долати слабкість, а не потурати їй. Вона не визнавала, що туман довкола неї згущається, і хотіла розігнати його з волі. Постійно напружуючи зір, вона сліпнула ще більше, але найважче було попереду. З'явився цей несамовитий, знавіснілий пророк, чи як він там себе називає, і змушував її дивитися на палюче сонце неозброєним оком. Вони називали це «смакувати Аполона». О, Господи! Якби ж ці нові язичники були трохи мудріші та просто наслідували давніх, чи хоча б знали, що в чистому, беззастережному поклонінні природі чимало жорстокого, вони знали, що око Аполона може погубити і осліпити. Священник помовчав, потім почав знову тихо. І навіть через силу. Не знаю, чи свідомо засліпив її цей диявол, але сліпотою він скористався свідомо. Убив він її так просто, що навіть неможливо про це подумати. Ви знаєте, вони обидвоє спускалися і піднімалися на ліфті самі, без допомоги ліфтера. Знаєте, ви і те, як тихо ці ліфти ковзають. Калон піднявся до її поверху і побачив у відчиненій двері, що вона, повільно виводячи букви по пам'яті, щось пише. Можливо, саме те, що обіцяла напередодні. Він весело гукнув, що ліфт її чекає, і покликав, коли вона допише, Піднятися до себе. А сам натиснув кнопку, беззвучно піднявся вище і цілком безтурботно пішов молитися на свій балкон на очах у багатолюдної вулиці, коли вона бідолашна. Закінчивши писати, побігла до ліфта, щоб чим швидше потрапити до коханого. І ступила не треба. Скрикнув Фламбо. За те, що він натиснув кнопку, він отримав би півмільйона. Продовжував приземкувати священник тим рівним голосом, яким він завжди говорив про страшні речі. Але нічого з того не вийшло. Нічого не вийшло тому, що ще одна людина прагнула тих грошей і знала про полінену хворобу. У заповіті була одна деталь, якої, мені здається, ніхто не помітив. Він не дописаний і не підписаний, а підписи свідків Джоан і служниці там стоять. Джоан підписалася першою із суто жіночою зневагою до формальностей, сказала сестрі, що вона може підписатися згодом. Отже, Джоан хотіла, щоб сестра підписалася без справжніх сторонніх свідків. З чого б це? Я згадав, що Поліна сліпнула і зрозумів. Джоан хотіла, щоб сестра, залишившись на самоті, взагалі не змогла поставити свій підпис. Такі жінки завжди пишуть ручками. Аполіна Стейсі і не могла писати інакше. Звичка, воля і пам'ять допомагали їй писати зовсім добре. Але вона не знала, чи є у ручці чорнило. Ручки їй наповнювала сестра. Усі, крім цієї. Чорнила вистачило на кілька рядків, потім воно закінчилося. Пророк втратив 500 тисяч фунтів та даремно скоїв найстрашніший і найгеніальніший у світі злочин. Фламбо підійшов до відчинених дверей і почув, що сходами піднімається поліція. Він обернувся і сказав, «Ви повинні були дуже уважно до всього придивитися, щоб за десять хвилин його викрити. Отець Браун здивувався. «Його?» – перепитав він. «Та ні. Мені було важко з цією ручкою і з панною Джоан. Те, що калон злочинець, я знав ще там, на вулиці». «Ви жартуєте?» – перепитав Ламбо. «Зовсім ні», – відповів священник. «Я знав...» що він злочинець, раніше, аніж довідався, у чому полягав його злочин. — Як це? — здивувався Фламбо. — Язичницьких стоїків, — задумливо сказав отець Браун, — завжди підводила їхня сила. Пролунав гуркіт, здінявся крик, а жрець Аполона не замовк і не обернувся. Я не знав, що трапилося, але зрозумів, він цього чекав.